Flygets historia är fylld av ögonvittnesskildringar från piloter som sett oförklarliga flygande föremål. Deras arbetsmiljö ger dem ett perspektiv över luftrummet- och en inblick i en värld som vi andra bara ser vid korta och enstaka tillfällen. Det finns historier från hela världen, från Australien, USA, Sverige, Turkiet, Pakistan- och alla handlar om okända objekt och skeenden i vår atmosfär- det är berättelser som väcker såväl nyfikenhet och spänning som oro och kalla kårar. Oh du lyssnar på ufo UFO-podden. Utom berättelser inspirerade av verkliga händelser- med mig, Moa Gammel. Mm. Australien 1978. Den 21 oktober klockan 18.19- lämnar den 20-åriga privatpiloten- Fredrik Wallentich morar flygplatsen i delstaten Victoria- i en enkel motor i Cessna. Vädret är klart, sikten god- och Fredrik sjunger på sin favoritlåt med ABBA. Wallentich är på väg mot King Island- när han i samband med solnedgången får syn på ett flygande föremål som förbryllar honom. Det är något som inte stämmer med det han ser. Föremålet är stort och det rör sig hastigt över himlen. Valentich blir misstänksam och kontaktar flygledarkontrollen i Melbourne. Kommunikationen inleds 19.06.14. 14. Har ni rapporterat på 1500 meters höjd? No no traffic. Ingen trafik inrapporterad. There's to be a large aircraft below 5000 feet. What type of aircraft is it? Jag ser fyra starka ljus. Det ser ut som landningsljus. <här> kan du bekräfta att det är ett flygplan? The aircraft has just passed over me at at least 1000 feet above. Is there any air force aircraft in the vicinity? Ursäge. Finns det flygplan i luftrummet? No, no aircraft in the Ingen kända flygplan i luftrummet. Det verkar som om den pekar med mig. It's not an den baserar över mig om och om igen. You the, uh, the kan du bekräfta att du inte kan identifiera planen? It. It det är inget flygplan. Det här är. For me right now, Melbourne. Det är det um, Kan du beskriva farkosten? Den är avlång, vart. Kan inte se så mycket mer än så. Hur stor är flying past? large would the, um, the object be? Den liksom svävar? Den cyklar av för mig. Jag ser ett grönt sort of ljus och något metalliskt. Det It's shiny on the outside. Det har försvunnit. Melbourne, vad kan det vara? What strange aircraft hovering me again? Ser du fortfarande flygande? Det närmar sig från sydväst. Min motor rusar nu. Jag ser den på 23, 24, 25 och den kommer nu. Kommunikationen mellan Valentich och flygledningen i Melbourne bryts- 19 12 49 Trots en intensiv sökinsats finner man inte ett enda spår av vare sig Valentich eller hans flygplan. Fredrik Valentich. Ja. Haverikommissionens Karen Smith fick i uppdrag att utreda incidenten. Hon ville veta mer om Valentich. Han hade faktiskt vid två tillfällen sökt in till det östereliensiska flygvapnet. När det inte gick så bra så ville han utbilda sig för att få flyga kommersiellt. Men när studierna inte gick så bra så lyckades han då i september 1977- att få en privat flyglicens. Valentich hade själv sett ett UFO en gång, sa han- och berättade för sina vänner om den oro han kände- inför att utomjordiska farkoster skulle anfalla vår planet- Fredrik var helt besatt av Ufos, som jag förstod det. I hans hem så fanns samlingar av både filmer, nyhetsartiklar, ja, dylikt i ämnet. Det fanns flera teorier kring vad som hänt på Allentich den där kvällen. Det var teorier om allt från ett utstuderat självmord till att han blivit nedskjuten av droghandlare som trott att han smugglat narkotika i deras område. Eller att det faktiskt var frågan om ett möte med något utomjordiskt. Ja, vissa tvivlade på den här uppgiften att han hade varit på väg till Kings Island och menade att han faktiskt var ute och letade efter UFOS. Haverikommissionen offentliggjorde sina uppgifter om det inträffade i maj 1982. Allting talar för att det här var en olycka med dödlig utgång. Men orsaken till flygplanets försvinnande, det kunde vi aldrig riktigt klargöra. Det var många frågor som ändå förblev obesvarade. Eloters vittnesmål om oidentifierade farkoster tystas oftast ner. Försvarsmakter förnekar att man intresserar sig för föremål och farkoster som man inte kan identifiera. Det skulle naturligtvis understryka att man inte har kontroll över det egna luftrummet. Även i Sverige har piloter mött och också jagat okända föremål i luften. Sommaren 1977 befinner sig jaktpiloten Sven Jalmarsson på en rutinartad flygövning mellan Öland och Gotland. Runt lunchtid får Sven order från stridsledningen om att åka och identifiera ett okänt föremål som dykt upp på radan. Men när han återvänder har han inget att rapportera. Det enda han sett är en stor skock fåglar, berättar han. Men det är något med Sven. Han är undvikande- uppger hans kollegor- och blir inte riktigt sig själv igen- efter den här dagen. Det är som att han bär på ett bekymmer. Det hela skulle inte uppdagas- förrän många år senare. När Sven träffade flygtekniken- Gunnar Vorell- vid Norrbotten till i Luleå. Vorell var vid tillfället själv uppfylld av något han upplevt bara några dagar tidigare. Ja, men du skulle berätta vad, vad du såg. Vad... Det var ett mörkt, ovalt föremål. Jag såg det sväva över en av hangarerna, över taket. Aldrig varit med någon liknande. Sven lyssnar uppmärksamt på Vorells historia. Jag vet att det låter helt vansinnigt. Men det kändes inte som en mänsklig konstruktion. Det var något med sättet det rörde sig, ryckigt, som någon sorts organism. Så du menar att det var. Vad då? Ett. UFO? Ja. Eller kanske. låt jag helt galen nu, Sven? <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, faktiskt inte. Gunnar's historia om det ovala föremålet får Sven att för första gången själv öppna sig- och berätta vad som egentligen hände honom- den där sommardagen 1977. Jag har faktiskt upplevt något liknande. Lyssna på det här. Det här är kanske tio år sedan. Jag är ute och flyger. Jag hade identifierat föremålet på radarn. Det verkade nästan stå stilla där uppe i luften. Men trots att jag bara befann mig sex kilometer bort- sikten var bra- så kunde jag inte se något. Sven berättar att han flög mot föremålet med en hastighet på drygt 1000 km i timmen. Men när han närmade sig såg han på radan, hur farkosten plötsligt fick en rasande fart och for iväg rakt uppåt. Sven följde efter. Drakenplan kan komma upp i över 2000 km i timmen och är dessutom konstruerade för att kunna stiga väldigt kraftigt. Jag följde efter. Men när jag passerar 10 000 meter men Ungefär i stigning på 70 grader. Så bara... Försvann. Föremålet på radan får rakt upp i rymden. Alltså helt vansinnigt. Jag, jag kunde inte berätta det för någon. Alltså vem skulle tro mig? Exakt. Det var helt omöjligt. Men även om Sven nu vågat formulera sin upplevelse om det som hände över Östersjön- så kommer den aldrig bli uträdd. Under natten så har det skett en helikopterolycka i norra delen av Natten mot den 11 augusti 2000 förulyckas Sven Jalmarsson. Och mysteriet med det snabbt stigande föremålet som en kort stund syntes på radarn ovanför Östersjöns vatten förblir en gåta. Grämmande är kanske de rapporter om piloter som sett oidentifierade föremål i luftrummet i samband med flygkatastrofer. Mm. Strax väster om Turkiets kust störtar 2012 Egypt Air Flight 804 i Medelhavet. 66 personer, piloter och passagerare, dör. Bara timmen innan har piloterna rapporterat två gröna ljus som passerade dem på 7000 meters höjd. 2, 5, 0, 11, 11, Samma månad utspelade sig en annan incident över Pakistan. En skärrad pilot kontaktade kontrolltornet i Islamabad och uppger att han bländas av en ljusstråle. Planet. En boja är Boeing 737 kraschade bara en liten stund senare och 127 personer dog. Tillbaka till fallet med den försvunna piloten Fred Valentich och hans Cessna- det såg länge ut att förbli ett olöst fall. Men så uppmärksammas det av den pensionerade piloten och astronomen James Magaha. Jag tror att det kan ha handlat om en så kallad gravspiral. Ett fenomen som kan uppstå när en orutinerad pilot- litar mer på sin magkänsla än på instrumenten den har framför sig. Jag ser fyra starka ljus. Det ser ut som landningsljus. Med hjälp av Valentichs uppgivna position- har MacGaha räknat ut vad den unga piloten faktiskt såg den där dagen. Ja, de fyra ljusen var med största sannolikhet Venus, Mars, Mercurius och stjärnan Antares. Tillsammans så bildar de formen av en diamant- Valentich upplevde att farkosten rörde sig men i själva verket så var det Cessnans hastighet han uppfattade. Den verkar som om den leker med mig. Den baserar över mig om och om igen. Istället för att vara uppmärksam på kontrollerna var Valentich helt uppslukad av vad han trodde var ett UFO. Det var solnedgång. Då uppstår ofta synvillor. Solljuset lyser upp delar av horisonten medan andra områden mörknar. Och från ett flygplan så kan det då upplevas som att eh, horisonten lutar. Valentich såg den snea horisonten och trodde sig rätta upp planet. Men i själva verket ställde han det i en lutning. Det gröna ljuset som Valentich beskrev talar för att det var just det som hände. När han ställde planet i lutning så blev ju planets högra vinge vinklad uppåt. Och då var det det egna gröna navigationsljuset från vingen han såg. Min motor rusar nu. Jag ser den på 23, 24, 25. Den... Valentin beskriver att hans motor rusar. Vilket är naturligt för ett plan som flyger i en allt smalare spiral. En spiral får planet att cirkla neråt i snävare och snävare cirklar- Valentis vittnesmål och försvinnande får till slut en naturlig förklaring. Vraket efter sessnam och Valentis kvarlevor har nu återfunnits. Savospleda avutom Det är stjärnformationer, drönare och ljusstarka meteorer, så kallade bolider. Ofta finns det, precis som i fallet Wallentisch, en förklaring till piloters inrapporterade uppgifter om oidentifierade föremål. Men i slutet av 2017 hände något oväntat. I december 2017 släpptes en film i samband med att det amerikanska försvarsdepartementet offentliggjorde information om en hemlig avdelning inom Pentagon. Filmen visar hur amerikanska stridspiloter följer ett oidentifierat flygande föremål, ett vitt ovalt objekt, stort som ett passagerarplan utanför San Diegos kust år 2004. Den hemliga avdelningen ska ha varit verksam mellan 2007 och 2012. 22 miljoner dollar ska ha avsatts varje år för att granska rapporter om oidentifierade flygande föremål. Det mest häpnadsväckande med filmen är att Pentagon erkänner att man, trots en omfattande utredning, inte har funnit någon förklaring till det piloterna ser den här dagen. Det enda man vet säkert är att filmen är autentisk. Mm. Det finns idag mängder av filmmaterial och rapporter från hela världen- som visar att det finns föremål som vi inte har en aning om- vem som styr eller hur de färdas i atmosfären. Den liksom svävar! Den cyklar för mig. Jag ser ett grönt ljus och något metalliskt som blänker. Det handlar om information som kan tycka så omstörtande och skrämmande- att till och med piloterna själva tvivlar på vad de faktiskt varit med om. Föremålet på radarn får rakt upp i är alltså, Helt vansinnigt. Jag, jag kunde inte berätta det för någon. Alltså, vem skulle tro mig? Exakt. Det var helt omöjligt-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 En produktion av Sveriges Radiodrama. I rollerna Lancelot Sakile Nokobe Magnus Lindman Steve Kratz Sandra Medina David Rangborg Pablo Dalense Henrik Danielsson Berättare Moa Gammel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 Petri-serie, sviten. Nu är det Jag ska inte En ung kvinna påträffades död på Lydman Hotell i Stockholm. Vi fick ge oss en hel del sprit. När polisen kom till platsen. Hjärngänget. Hur de kallar sig det? Så konstaterades det att kvinnan var livlös. Sexköp. Varför pratar du om sexköp? Jag ska berätta. Sviten, en mordgåta i åtta delar, finns i appen Sveriges Radio Play eller där du hittar poddar.